إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحجب الله فلا مهلا له ومن يدل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 Wa kulla dholala jim binar Yukwan cidin rahimani wa rahmatumullah Dan dengar Wadi roja' yang dihidupkan Allah subhanahu wa ta'ala Ketut Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya melindungi kita Berikan petunjuknya kepada kita Sehingga kita tetap bersikap Di atas jalannya Kira kita menghadap Allah Rabbul Alamin Kita sudah berbahas bersama pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang Di antara sebab Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang yaitu Zahful Iman Wa ghiyabu az'i taqwa Lemahnya iman Dan tidak adanya pendorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di mana lemahnya iman ini akan memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Demikian pula, perbuatan maksiat akan mengurang keimanan seseorang. Karena itu merupakan akhiyah al-sunnah wal-jama'ah, al-iman yajidu wa yankus. Yajidu bittu'a wa yankusulil maksiat. Iman bertambah dan berkurang karena ketahatan iman bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua di antara penyebab Perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah al-jahlu billahi 'azza wa jalla, wamrihi wa nahyihi wa thawabihi wa 'iqabihi yaitu Bagusnya seseorang tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak mengerti tentang perintah dan larangannya. Demikian pula tidak adanya ilmu tentang pahala yang dijanjikan Allah kepada orang yang melakukan kecahatan serta tidak adanya ilmu apa akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan. Apabila dua ini merupakan Ciri yang tersendiri bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Nasihat keandalan Nabi Muhammad SAW diambil maaf bahawa perbuatan, bahwa kebodohan merupakan ciri tersendiri bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ya Allahumma warafu Rabbuhu azza wajalla marifat dan tahyihatnya. La habdu wa jamuhu wa ba' amrah wa ta'hi amrahu. Karena sesungguhnya apabila orang itu mengerti tentang Allah dengan subhanan yang benar pasti dia mereka akan mencintai Allah subhanahu wa taala pasti mereka akan mengagungkan Allah dan pasti mereka akan menaati perintah Allah dan mereka akan mengetahui ya wa wa'lamu annahu ahlut dan mereka mengetahui bahwa ia merupakan Orang bertakwal kepada Allah. Walau tahu memulakan Islam, walaupun syaraul Allah Al Alam, lawat jadi kebahagiaan mereka mengambil mempelajari agama Islam. dan mempelajari apa yang telah Allah serahkan kepada manusia maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Walau Alamu, Allahumma Azzawajall, Ya Rasulullah, darahimu istiwa demikian pula seandainya mereka tahu janji-janji Allah dari pahala-pahala yang akan diberikan kepada orang yang melakukan ketaatan seandainya mereka tahu kata Allah yaitu siksaan yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan maksiat maka mereka akan senang untuk meraih pahala tersebut dan mereka akan takut kepada siksa. Yang telah diberikan oleh kepada orang kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan jahil. Rasulullah Al Jaujat berkata tentang makasi dan jahil di ayat terdapat dalam Al Quran yang diberikan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat di sifatnya, bukan. Seperti ini, ada kata Rasul Yusuf, "Wainna tafsir admi, kaidah rendah asbu layhim wa kubn al jahilin." Arti Allah Ya Allah, yang kau paling tak dari makar-makar mereka, yaitu makar wanita-wanita, maka pun terpaling kepada mereka, condong kepada mereka, dan aku termasuk orang yang bodoh. Kita perhatikan Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika terbebas dari makarnya layakoh. Dan dia Padahal dia juga Ada kecenderungan Kan sebagai laki-laki Tapi Allah subhanahu wa Taala Jaga dia Bagaimana Yusuf alaihissalam Dan dia katakan Seandainya Tidak kepalingkan di Allah Ini sebuah pengakuan Pengakuan bahwa Allah lah Yang memalingkan Bagi Yusuf Dari makar Wanita-wanita tersebut Dan seandainya Dia terjerumus Terjelas kepada makar wanita wanita itu maka dia katakan dua aku minal jahilin aku termasuk orang orang yang bodoh maka al jahil sifat bagi orang orang yang suka melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa demikian pula Allah subhanahu wa taala berfirman tentang semut Nabi dari Musa wajawna dibeli Israel al bahr atau pada kaum yang berbuat onta pada asma Musa jadikanlah kami ilah bagi mereka alihah ketika kami selamatkan dari Israel dari lautan kemudian setelah itu mereka mendatangi satu kaum yang mengelilingi berhala mereka Kemudian kaumnya Nabi Musa ini berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wa'i Musa, jadikan bagi kami tuhan. Jadikan bagi kami ilahan yaitu sesembahan semalam eh uh, bagaimana sesembahan-sesembahan milik mereka. Qala innakum fa muntajihun. Musa mengatakan sesungguhnya kalian ini kaum yang bodoh. Berkata Al-Hafidz Mufassir, "Ai tadjhalun 'azamat Allah wa jalalah" وَمَا يَجِبْ أَنِلَجَّ عَنْهُ مِنَ الشَّرِيْفِ وَالْغَفِيلِ Iaitu berada tentang keaguan Allah dan kemuliaan Allah SWT. Dan apa yang harusnya wajib disucikan dari Allah, yaitu dari kesekutu dan permisaran baginya. Karena memang tidak ada kesekutu bagi Allah Rabbul Alamin. Maka orang yang melakukan kesyirikan itu juga disifati dengan Aljahl dengan Tuhan. Maka dari ayat ini juga menunjukkan Ikhwan, Siddin Alimaniyu Rabbakum Allah bergerak rajah di mana bersaudara berada. Perhatikan dari ayat ini. Berjauh dari band Israel al-Bahar fatau ala qaul yang ala asma dan nama. Ketika kami selamatkan dan Israel berlaut. Ketika itu laut dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka selamat. Maka mereka mendatangi kaum yang bermilingi hal mereka menunjukkan memang sebagaimana Allah firmankan sa'ida raqibu fil furqi da'u Allah mukhlishina lahu ddin falamma nujub lil bar'i dahum ketika mereka kan selambatkan di atas kapal di atas laut mereka langsung ketika mereka berlayar di atas di atas laut berada di atas kapal diterjang oleh ombak mereka berdoa kepada ber Allah dengan ikhlas Namun setelah mereka selamat sampai di daratan, mereka menyekutkan Allah. Yang pula dengan mematikan Nabi Musa dengan Bani Israel. Ketika kami selamatkan kepada Allah Bani Israel dari laut ini, mereka mendatangi kaum. Setelah selamat, mahu menyekutkan Allah. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahawa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini, itu lebih parah. Dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh umat terdahulu Mengapa demikian? Kalau umat terdahulu Ketika mengalami kesulitan mereka datangnya kepada Allah Rasulullah Alamin Mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah Rasulullah Alamin Fa ala Ketika kami selamatkan mereka Ketika mereka berlayar di atas laut Terjangan ombak kanan dan kiri, depan belakang tidak ada kecuali kematian yang ada padanya. Kemudian mereka lantas berdoa kepada Allah dengan Ikhlas, kalma najjahum ilan barizahum dishirkuun. Ketika kami selamatkan mereka atas jarakan mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa Taala. Boleh jadi Allah. Demikian pula dengan kaumnya Nabi Musa berIsrael ketika diselamatkan oleh Allah dari terjangan ombak. Laut terbelah menjadi dua di daratan lewatlah mereka, namun sesampainya di daratan mereka mendapatkan kaum yang punya berhala. Mereka minta untuk diberikan berhala tersebut sebagai sumber Dan Dikatakan oleh Nabi Musa, Allah indah, untukmu tak jahilun. kalian termasuk kaum yang jahil yang bodoh. Waliaudillah. Demikian juga dengan kaum yang Nabi Lut. لوطا ابطال لقوته اتاسون الفاحشه وانتم تبصرون ايتكم لتاسون الرجال شهوه من دون الحياء فلستم صوم تجهلون لوط ketika dia berkata kepada kaumnya kalian telah melakukan perbuatan fahishah ni perbuatan yang keji perbuatan zina sementara kalian mengerti kalian mendatangi wanita, mendatangi laki-laki dengan syahwah bukan wanita. Dalamtum qaumun tajhalun. Kalian termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi kepada orang-orang yang homoseks, orang-orang yang suka bersama laki-laki gay, jangan kalian mengatakan bahwa itu merupakan kebebasan berpikir. Jangan kalian mengatakan bahwa itu merupakan kebebasan untuk berpendapat bagi orang-orang berakal. Apa itu merupakan perbuatan bodoh Merupakan-merupakan kejahilan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mersifati kaum yang lup, Dengan apa? Dengan al-jahl Bel-antum fa'umun tajahlun Makan kejahilan merupakan orang-orang yang bodoh Maka perbuatan Segala perbuatan ma'fiat Makan kesyirikan Bersifati dengan kebonohan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tanya memberikan sifat kepada orang-orang kafir Dengan apa? Afalah ta'kilun. Tiba-tiba kali berakal. Sebagaimana Allah SWT berfirman untuk Bani Israel, Bani Umum, itu sebab saja ya, Al-Ibra bi'umul lafzila khusus sebab Ata'burunan naka bilbir wa tansawla al-qusakun wa antum utatunna kitab Afalah ta'kilun. Bahwa kalian mengajak orang, mengapa kalian mengajak orang kepada kebaikan? sementara melupakan diri kalian. Apakah kalian tidak berakal? Maka di sini, sukat bodoh diberikan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan maksiat. Dan karena kebodohan tersebut, maka orang melakukan perbuatan maksiat. Karena kebodohan kepada Allah, kebodohan tentang Allah, sehingga orang mau melakukan sesyirikan. Berarti kaum yang lebih murah. Sehingga dikatakan adalah Al-Hazr Bukasri yaitu Ay tajahalura azamat Allah Wa jalala Yaitu kawadah Terhadap tawaran Allah Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apa? Sehingga mereka Mau menjadikan Allah Pandingan-pandingan Ma'udzubillah Bila berlalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bila antum kaum yang tajahalur Kata Al-Qurtubi ima amra al-uqubah atau tahrim yaitu mereka tidak mengerti apa akibat atau keharaman dari perbuatan yang dilakukan oleh di tersebut namun sekarang banyak manusia-manusia yang menyatakan dengan pendapat -penda, mengatakan perbedaan pendapat bedaknya bersuara bedaknya berpendapat bahkan melakukan apa yang Diharamkan Allah, yaitu perbuatan lur, yaitu homosex atau gay, di mana di negeri ini sudah dilanda oleh penyakit tersebut. Apapun yang datang dari berbagai macam penjuru dunia datang kembali banyak diterima begitu saja oleh kaum Muslimin walhiyaulailah. Ini memang menunjukkan keburukan atas agama ini, menunjukkan al jahil billah, al jahili Amrillah Al-Jahl bi Allah, Al-Jahl bi-Sawabillah Wal-Jahl bi Allah. Wal Wadah terhadap Allah Rabbul al Alamin, tidak mengerti Tauhid, kesyirikan Melingkar di mana saja Kesyirikan Melilip dirinya Kesyirikan menyebar Di mana-mana Ketidak tawannya akan Pahala dan syiksa Allah Barajalilah Oleh karena itu kita lihat banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama ini itu semua disebabkan karena kebodohan. Oleh karena itu, hendaklah kita mencari obatnya yaitu dengan ilmu. Ta'allam, fa laysa al-mar'u yuladu 'aliman, wa laysa ahu 'ilmin man huwa jahilun. Wa inna kathra al-qaumi la 'ilma Belajarlah, karena orang tidak dilahirkan keadaan berilmu Dan bukanlah saudaranya ilmu seperti orang yang bodoh Dan ketahuilah sesungguhnya orang yang Orang besar, pembesar kaum yang tidak memiliki ilmu Itu kecil Apabila orang melihat kepadanya Maka ilmu merupakan ukuran Alimah musyafi'i rahimahullah ta'ala juga boleh berkata apa itu Hayatul fata Wallah dengan ilmi dan taqwa, Wa illam yakuna la'tibara li yang tidak berilmu dan tidak taqwa. Sebabnya, ia tidak berilmu dan tidak taqwa. dan ketakwaannya taqwa. Sebabnya, ia dan ketakwaan tidak ada pada dirinya taqwa. Sebabnya, ia tidak berilmu dan tidak taqwa. Sebabnya, ia tidak berilmu dan tidak taqwa. Sebabnya, ia tidak berilmu dan tidak Termasuk penyebab-penyebab yang besar seseorang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam firman Allah, Wa ida tam'i'un lawa a'radu anhu wa qalul lana a'amaluna walakum a'amalukum talamun alaikum lana betari al-jahilin. Ketika mereka mendengarkan Al-Lawwa, yaitu sendau gurau, Al-Lawwun, yaitu nyanyian, apalah apa saja Al-Lawwun, maka mereka berpaling darinya dan mereka berkata bagi kami, amal kami, dan bagi kalian, amal kalian. Assalamualaikum warahmatullahi jahilin. Selamat untuk kalian. Kami tidak memenangi, yaitu jalannya warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memenangi jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bodoh. Maka ini menunjukkan bahawa kebodohan merupakan penyebab dari perbuatan maksiat. Kebodohan akan menyebabkan orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, Tuhan fitnir, pengejar roja, dimanapun saudara ada, kalau kebodohan tersebut dibiarkan, eh, maka orang akan menjadi hina. Biarkan maka orang tidak akan ada artinya Dan kalau memang orang itu berbuat salah karena tidak tahu Tentunya Allah akan maafkan Namun kalau dia melakukan Perkara-perkara tersebut setelah dia mengetahuinya Maka Allah akan Mengazabnya Allah akan memberikan ancaman-ancaman Bagi mereka Dengan azab-azab Allah Ibu alamin Oleh kerana itu Allah Jadikan sebuah Tuhan ini merupakan penyakit. Dan Allah Jadikan Obatnya adalah yang ilmu dalam bertanya. Bagaimana Ibu Qayyim menyebutkan dalam syairnya: Wal-dakhlu da'un qatilun wa shisuhuhu amdani fitarkibi muttafiqani Nassun min al-Qur'ani awbin sunakin Watabidu zaka al-alimul rabdani Kebodohan merupakan penyakit yang mematikan dan obatnya adalah dua perkara yang sangat sesuai yaitu nas dari Al-Qur'an atau sunnah nas dari Qur'an atau sunnah dan dokternya adalah seorang alim ar-Rabbani orang yang memiliki ilmu sebab itu obat dari kebodohan adalah ilmu kalau tidak tahu dalam bertanya, jangan sampai membiarkan dirinya berada dalam kebodohan. Bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian mengetahuinya, apabila kalian tidak mengetahuinya. Dan termasuk menyebarnya kebodohan, pokoknya kebodohan termasuk di antara tanda-tandanya di kiamat. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Inna min asharati as an yurf'a al-'ilm wa yathbut al-jahl wa yashrabu al wa yadhharu az-zina fawal bathar wa muslim. Jadi tanda tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tutupnya kebodohan, diminumnya khamr dan muncul perbuatan zina. Oleh karena itu, tidak mungkin orang membiarkan dirinya dalam kebodohan. Oleh karena itu, siapa yang mau membiarkan dirinya berada dalam jurang jauh dari agama ini. Oleh karena itu, banyak kita datang ke majelis-majelis ilmu. Dan Allah tidak akan mengangkat ilmu ini dengan dengan apa? yang sebenarnya innallaha la ya innallaha la yabdu alima intidha'an yantazlu al'ibad walakin yaabdu alima biqot al'ulama hatta idha labi biqot alim itta khadzan naas ru'atan juhala fasu'u yafatu bi ghairi ilmin fadarru wa dhallu rawahu al-mufarridi Allah kan mangkat ilmu yang sebenarnya tapi Allah akan mengangkat ilmu ini dengan wasiat serawan sehingga ketika tidak ada orang alim amakah Allah Maka mereka manusia menjadikan apa Orang-orang yang bodoh Yaitu orang-orang yang bodoh ya, Yang tak menjadi orang-orang yang sekarang akan berilmu dan ditanya tentang ilmu Lalu mereka menjawab tanpa ilmu Maka kita perhatikan Kalau ada seorang bertanya Tentang agama ini Datang kepada orang yang tidak berilmu Maka adalah Akibatnya mati dan mematikan. Ya. Perhatikan dalam Firman Allah dalam Nabi di Surah Saba. Kalau ketika ada seorang yang bertanya kepada temannya bahawa dia mengalami cunuk sementara dia luka disebabkan batu luka kepalanya. Apakah bagi saya ada ruksuh, ada keringanan untuk tidak mandi alias tayammum? Apa kata mereka? Tidak ada, kamu harus mandi. Akibatnya apa ketika mandi, lalu dia mati. Ya. Maka di sini Nabi ketika mendengar kabar ini, beliau marah dan beliau mengatakan, Fa talaahu fa talaahumullah. Ya, maka telah membunuhnya dia. Semoga Allah memberkahi mereka. Dan Nabi SAW alaihi bersabda, "Inna ma syifa'ul ayas-su'al." Sesungguhnya obat tidak sawan obat dari kebodohan adalah as-su'al, yaitu bertanya. Bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alul ladzii kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Kalau ini yang yang bertanya ini, ya, yang menjawab tidak berilmu. Maka Dia telah mematikan Mati dan mematikan Dalam hadis Nyatakan Sesat dan menyesatkan Dan pada penyataannya Ada sampai mati dan mematikan Siapa yang ditanya Menjawabkan ilmu Kemudian dia mati Yaitu Seorang rahid Yang ditanya oleh Orang yang telah membunuh 99 Hadis Mahadid masyhur Yang terdapat disebut oleh uh, Imam Nawawi Dalam Ratu Salihin Yang dibawakan oleh beliau Dalam kitabnya itu Orang sudah membunuh 99 orang bertanya kepada Rahim, kepada seorang oleh ibadah, tapi tanpa ilmu, apakah ada bagi saya taubat? Apakah katanya tidak ada? Sudah banyak terlalu dosa yang kulakukan. Maka dibunuh setelah menjadi 100. Maka ini mati. Orang yang menjawab tanpa ilmu. Dan tadi orang menjawab tanpa ilmu mematikan. Mematikan orang yang bertanya. Dan ini orang yang ditanya yang mati. Maka benarlah sahabat Nabi, yang fasulu mereka ditanya ya yaitu urusan jahalah tadi tokoh-tokoh yang bodoh tidak ditanya tentang agama fa fasulu fastau bi ghairi ilmin dan berfakwa tanpa ilmu padahal lu ajal susah dan menetapkan mati dan mematikan namun kalau dia bertanya kepada ahli ilmu kalau dia tadi yang disebut tadi orang yang membunuh 99 dan 600 membunuh orang ditanya kemudian apa yang terjadi Dia bertanya kepada ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu tersebut diberikan jalan. Diberikan jalan keluar. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dia menjawab dengan dengan ilmu bahwa Allah maha pengampun. Jangan membuat orang itu berputus asa, meskipun seberapa besar perbuatan dosa, kalau dia benar-benar ingin bertobat, ditunjukkan jalan baginya. Datanglah engkau ke satu tempat dan bertobatlah kepada Allah di situ, menurut ilmu di situ, sampai berjalanlah orang ini. Kemudian di tengah perjalanan, matilah dia, Allah SWT mencabut nyawanya dan Malaikat Rahmat serta Malaikat al mereka berselisih. Malaikat Rahmat mengatakan dia ahli surga, ada sudah niat dia yang sangat kuat untuk bertobat kepada Allah. Kemudian yang ahli melekat azab mengatakan dia belum berbuat apa-apa. Dia ahli neraka Maka Allah menyuruh kedua-duanya untuk mengukur tempat itu. Ya. Apabila tempatnya dari dia mati ke tempat yang dia tuju itu lebih dekat dibandingkan tempat dia mati. dari tempat yang dia berawal berangkat darinya maka dia termasuk ahli syurga. Ternyata saya diukur. Orang tersebut lebih dekat kepada tempat yang dia tuju. Tempat yang dia mati lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Bagaimana cuma satu langkah. Maka maksudnya dia dalam surga. Itu kalau dia akibat dari bertanya kepada ahli ilmu. Wal'a akibatulil betakim. Akibat yang baik bagi orang yang berbuat takwa kepada Allah SWT. Ikhwan Ridhim Rahmani Warahmatullahi Wabarakatuh Maka selanjutnya Ketahuilah bahwa kebodohan merupakan Akibat dari Jauhnya orang dari agama ini Dan berakibat pula Bahwa orang tersebut uh, Akan melakukan Perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk selanjutnya kita baca dengan jawabnya. Baca kami lah sebelumnya dan contoh dari Rasul Soleh, ibnu Abbas, beliau masih kecil sudah memberikan fatwa. Kemudian juga dengan Mu'ad bin Jabal, Atsab bin Usaid, sebelumnya masih usianya masih muda sudah menyampaikan ilmu. Ya, memang benar, hayatul fatah bil alimi wala bil alimi ratuqah kata Imam Syafi'i. Allahumma shakirahim Allah mengatakan jadikan seorang pemurad demi Allah diukur dengan ilmu dan ketakwaannya. Bila dia kalau tidak ada ilmu dan ketakwaan, nah, tibol, tibol, tibol, tibol, tibol, tibol, tibol, tibol. tidak dibolehkan sihir. Tidak artinya, apalagi muda, tidak ya, ada ilmunya, tidak ada ketakwaannya. Bahkan tua pun, meskipun tua umurnya banyak, tapi tidak ada ilmunya yang tidak artinya, para para jemaah. Wahai khabir al-Qaud, tidak ilmu anda hafizin. Jika tertat aleyhi Sesungguhnya pemuka kaum kabir yang umurnya sudah tua, pemuka yang tidak berilmu itu kecil. Oleh abdila orang-orang melihat kepadanya. ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kebodohan yang ada pada kita ini, dan tentunya tidak hanya bisa dengan begitu saja. Wahai Allah. Akhrajatum <Susuk> min batin Allahumma atikum la taulamun shi'ah, dan jadilahmu mustam'ah dan abasarah dan akida, la almakum taskurun. Bawa Allah Subhanahu wa Taala mengeluarkan kalian dan beribu kalian yang pada mengerti apa apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala yaitu menjadikan bagi kalian terang kelihatan dan akal agar kalian bersyukur. Kalau tidak mensyukuri ketiga perangkat ini akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Rasulullah Al-A'raf ayat 179 yaitu orang-orang yang lebih sesat daripada samtara ya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman لجَهَنَّمَ مَسَاكِنٌ لِّلْكَافِرِينَ مِن حَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ ۚ۝۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ۖ هَٰذَا كُلُّهُ هَبَاؤُ اللَّهِ ۖ Pula ia adalah anak berhukum abal. Sungguh kami pemimpin rakyat jahat. Namanya kerajaan jin dan manusia. Mereka punya akal di atas untuk berfikir, punya mata di untuk melihat, punya pendengaran di untuk mendengar ayat-ayat Allah dari seseorang manusia berucap Allah. Orang ayat-ayat Allah, mereka seperti hidat ternak bahkan lebih terhadap daripada hewan. Semoga mudahkan kita bisa lepas dari penyakit yang namanya kebodohan, karena itu bisa melemahkan iman kita dan selanjutnya akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan maksiat bahkan bisa menjadi tiang tirop dari kesirikan kalbi Allah. Demikian akhbar yang dikembalikan kepada ah Umar melalui Nabi Muhammad Nah Ustaz jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di sore hari ini Ustaz walaupun waktunya mungkin uh, tidak seperti biasa satu waktu yang panjang, akan tapi materi ini sungguh sangat bermanfaat sekali buat kita semua, di mana antum telah menjelaskan tentang sebab-sebab dari akibat perzinahan iaitu tentang kebodohan dan untuk selanjutnya para pendengar semua kita akan buka sesi soal jawab untuk anda semua yang ingin bertanya dan memperluas materi yang telah beliau sampaikan di sore hari ini. Akan tetapi kami akan jeda dulu beberapa jeda ke depan. Dan setelah jeda berikut ini, kita akan buka sesuatu saja. Bagaimana Ustaz? Nah. Nah, Ustaz. Baik kepada pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. A'udhu billahi minas syaitanir rajim Al-lazina yakuluna rabbana Innana amanna Faghfir lana zunubana Faghfir lana zunubana Wa tina azabanna Radio Dakwah Al-Sinna wa Jamal lidzakiri wa dzakir. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar semua telah kita simak bersama satu kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Abu Abdul Rahman Mahfudz Umri Al Sihaf dari pembahasan tentang sebab-sebab akibat perbuatan zina yaitu salah satu neraka kebodohan yang telah beliau sampaikan di Materi sore hari ini Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab Bersama beliau Akan tetapi yang pertama kami akan buka sesi soal jawab dari pertanyaan Melalui pesan singkat terlebih dahulu Bagaimana Ustaz? Nah Ustaz Yang pertama Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bar Barakallahumualaikum Ustaz Ustaz Apakah Duda yang berzina sama hukumnya dengan lelaki yang sudah menikah? Yaitu dengan dirajam. Karena Duda pada asalnya tidak memiliki istri. Sedangkan lelaki yang menikah sedang memiliki istri. Silakan, Ustaz. Ya. Yang namanya Mahson adalah orang yang pernah menikah. Makanya Duda dan orang yang tidak istri sama. Karena dia juga pernah menikah. Ya. Yaitu dirajam. Ya. Al-Hafir, Al-Kasir. Membawakan ayat tersebut dan ayat tersebut sudah dinasakh, ayatnya dinasakh tapi hukumnya tetap, ayatnya dihapus tapi hukumnya tetap, yaitu asy-syaihu -shaykh wasyaihatu idza zamaya farjuhuma al-basah. Yaitu orang yang asy-syaihu -shaykh wasyaihatu itu jadi maksudnya orang tua dalam pernikahan tidak pernah menikah, baik masih statusnya punya istri maupun belum, kalau keduanya berzina maka rajamlah sampai mati. Demikianannya. Naam, Ma Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya yang untuk memberikan Ustaz Dan selanjutnya Ustaz kita akan angkat dari pendengar kita Ustaz Kenapa? Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dan di mana Pak? Dari Abu Nadah di Jigarang Ustaz Ya silakan Pak Nah silakan Ini Ustaz kalau kita membaca di media massa Atau mendengarkan berita tentang tingkat perginaan di lingkungan kita Cukup memperhatinkan gitu Ustaz ya Kemudian yang pengen anak tanyakan dengan kondisi seperti ini, Islam memberikan solusi seperti apa gitu? Katakan orang tua juga prihatin juga ketika kita mempunyai anak-anak wanita untuk menjaga ke depannya itu. Iya. Yeah. Jadi yeah. seperti apa solusinya gitu? Ya, coba, Saudara Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan nusa. Allah tidak melarang sesuatu kecuali pasti ada jalan keluar. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang jual uh, melarang riba, Allah menghalalkan jual beli. Wa halallal bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika Allah melarang perbuatan zina, jalan keluarnya adalah dengan menikah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'sharasy-syabab, manista ta'am minkum an tafa likazawaj, fa sahsonil farj maka lam istiz'i alai bisraun fa innahu wahai para pemuda kalau kalian mampu untuk menikah maka segera nikahlah Kalau ulama mengatakan al ba' adalah kudrah al aljima' yaitu kemampuan untuk berhubungan kemampuan untuk ber melakukan hubungan suami istri maka menikahlah ada juga ulama mengatakan al ba' adalah kemampuan untuk memberikan nafkah maka kedua-duanya tidak bertentangan Ya, Dan kalau kalian mampu menikah-menikahlah Karena itu bisa menumbuhkan pandangan Bisa menjaga kehormatan Karena siapa tidak mampu Maka berpuasalah Karena itu sebagai tameng Karena itu jalan keluarnya Bapak yang bertanya dan juga kepada kaum muslimin Cacalah anak-anak kita Dari Mekotimatu Zina Tentang-tentang di janiah Dari Pembuka-pembuka jalan menuju perbuatan zina. Sekarang ini. Ya internet. Sekarang ini. Buku-buku bacaan. Semuanya bebas. Bisa didapatkan kapan saja oleh anak-anak yang masih belia. Jadi korban generasi-generasi kita. Kalau kita biarkan. Wahai kepada kaum muslimin. Wahai kepada sang ayah. Sebagai kepala keluarga. Wahai kepada sang ibu. Sebagai demper utama dalam rumah tangganya ulukum ra'in wa ulukum mas'ulun 'an ra'iyatikum kuntum mumkin bi rafin ta'min Allah ta'ala fil bilandiyah ini orang yang enggak masuk surga salatullah bidkhulul janna wa la yadurrullahi illa yawm al-qiyamah na'tu al-aqwa waliday walmar'atu al-mutarajjila mutashabbihun bir-rijal wa ad tidak masuk surga dan tidak dilihat Allah dengan pandangan rahmat aladuhaka kepada orang tuanya Orang yang lupa elak laki-laki dan ajaib itu, rumah tangga yang biarkan perbuatan dosa dalam rumah tangganya. Maka jalan keluarnya adalah dengan menikah, menjaga anak-anak, ya, mari kerjasama semuanya, ya terhadap persoalan ini, semuanya tanpa kecuali, ya. Kemudian orang tua wajib untuk menikahkan anaknya kalau memang dia sudah lakunya menikah. Jadi bapaknya mampu. Backup jadi kerja dengan baik. Jangan biarkan anaknya terkadang anak sudah mampu menikah masih ditahan-tahan sehingga berbuat kerusakan. Nauzubillah Jangan biarkan anak perempuan dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan biarkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya untuk menemui anak untuk bertemu anaknya, bahkan orang tua bangga orang dibawa akhirnya terjadi apa yang terjadi. Penyesalan di akhir tidak ada tidak akan ada gunanya. Betul betul Allah Subhanahu Wataala menjaga kita dan keluarga kita dari semua itu. Ya, Elmar. Namset. Baik, Ustaz kita akan angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita Ustaz, di Matraman dengan Pak Ali. Hello. Ya, Hello. Hello. Assalamualaikum. Ustaz Waalaikumsalam. Ustaz. Gini, Ustaz. Tadi dikatakan. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan Bahwa Akibat kejahilan atau kebodohan Itu adalah Menakibatkan orang berfina Nah ini kadang-kadang banyak Pemuka agama juga kita Melakukan perbuatan yang sama Seperti itu, mereka tidak jahil Mereka pandai syarai Mereka pandai ilmu agama Mereka pandai ilmu dunia Tapi mereka juga masih melakukan perbuatan seperti itu Kalau kita dengar-dengar di surat kabar Atau di radio Itu justru ada juga yang melakukan Orang-orang yang mengerti syarai itu yang pertama, Ustaz. Nah, itu mengapa seperti itu? Dan apa mengapa Allah membedakan ada orang yang jahil dan ada orang yang pandai, Ustaz? Tak nah, begitu, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz. Apa, saya, saya mau tanya mungkin agak sedikit menyimpang. Tentang akhika. Apa sebetulnya? Akhir-akhirnya hukumnya apa? Ini akhika, Ustaz. Hukumnya yeah. wajib atau sunnah? Iya yeah, cukup, kali. Oke, okay, cukup. Yeah. Gitu. Yeah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Yeah. Tadi disebutkan oleh beliau, Bapak Ayat bertanya, Pak Ali, bahawa Ternyata juga banyak orang-orang yang berilmu melakukan kesalahan-kesalahan Bukan hanya orang bodoh Nah sekarang kalau orang yang berilmu saja bisa berbuat kesalahan Apalagi orang yang bodoh Orang yang tidak memiliki ilmu Maka tentu saja lebih berubah bil-awlah di sini Oleh karena itu, terhadap perbuatan zina ini Dia, Sa'id Ibn Sayyid Seorang kibar sa'id Ulama besar dari kalangan tabiin. Beliau berumur 70 tahun dan beliau buta. Apa yang boleh katakan? Yang aku takut ialah fitnah wanita, yang paling aku takut fitnah wanita. Allah seorang ulama besar di kalangan tabiin, termasuk kurun al-mufaddalah al, al kurun al-mufaddalah generasi terbaik yang dipuji oleh, oleh Rasulnya. Subhanallah, di, Subhanallah, di, ayuh rahom, Subhanallah, di, ayuh rahom. Sebagai manusia, terasiku sahabat. Kemudian orang berikutnya tak ingin dan tak bisa in. Ini Sa saya berusaha ya. Orang seperti ini generasi di puji Allah Bismillahirrahmanirrahim. Umurnya sudah 70. dan beliau ulama besar di kalangan kami Dan beliau buta. beliau berusaha Yang paling agunglah profesi seniawan ini. Apalagi seperti kita sebagai apa bandingannya? Oleh karena itu jangan mengatakan wah kalau saya tidak mungkinlah lah berbuat Kalau dia tidak mungkinlah. Sehingga membuka celah-celah yang bisa menuju ke arah perbuatan zina. Maka jangan sekali-kali Oleh karena itu, apa yang Bapak katakan ya Benar, kita akan menerus gagal Kok oh, bisa orang seperti itu berbuat begitu Kenapa demikian? Karena membuka celah ya, Membuka celah untuk melakukan seperti itu Maka sadar di dunia, tutuplah celah-celah tersebut ya. Maka jawabannya, kalau orang berilmi bisa begitu apalagi yang tidak Karena itu kita minta perlindungan kepada Allah Rabul Nabi. Mohon perlindungan kepada Allah. Saya merasa dengan ilmu Kemudian dia. merasa bisa terjaga dari semuanya. Eh fadillah ya khatih ayatnya. Tidak Allah. Mas Allah khamil jagamu. Kalau kita bisa berbuat baik semua kerana Allah Rabul Alami. Saya tahu Allah. Ya. Allah. Sebagaimana Mu'ad Dibjabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Akhbirni. Ya amal diikhil di al-jannah. ويبعدني عن النار. رفع الله لرسوله عباد. وانه لا يسير لمن يستر الله تعالى عليه. Rasulullah Tunjukkan padaku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Rasulullah SAW kepada mu Alim Jabal? Engkau telah mengetahui sesuatu yang sangat besar, tapi itu menjadi kecil bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, Demikian, Umar. Nah, Set. Nah, untuk yang pertanyaan kedua Seth, tentang masalah hukum akikah? Bagaimana, Set? Akikah ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan tidak wajib. Ya. Namun melihat dari dari dzohirnya bahawa pulu, gulamin, makunatun diatrohi, yuspanu yaumat tabi, wayuklah uisam lah. Siapa yang lahir itu tergadai ke dalam nafkahnya, ya maka eh, apa namanya dia Uh, akan uh, disembelih untuk dia pada umur 7 hari bis, dipotong cukur rambutnya dan diberi nama maka ulama ada mengatakan itu adalah wajib ada masalah itu tidak wajibnya. ulama tidak mengatakan dalam masalah ini ya. namun kalau kita mampu untuk melakukannya maka kita lakukan kalau tidak mampu tentunya tidak berdosa ya nam demikian Namo sahab Baik Ustaz kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita yang mungkin pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita nah, Ustaz, ya. Dengan Pak Murji yang sedang dalam perjalanan Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Pak Murji Oh iya terima kasih Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Ini Ustaz saya uh, ada pertanyaan Ada ini ada teman saya tunangan itu ya Diundang untuk mengadakan makan-makan itu boleh hadir apa enggak itu ya Ya cukup pak. Ya, ha? ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ia ya. yang namanya tunangan khidbah itu dalam Islam di, bisa disyariatkan khidbah namanya. Tapi tentunya tidak ada tukar izin, karena itu tersebut dengan upar. Sunyarso orang Taslim. Salahnya sekedar Tunangan undang undang makan makan tidak ada masalah. Ya, setelah kemudian undang makan makan. Ya, namun itu bukan. Bukan sampai kepada apa namanya Kalau bukan sampai kepada wali Ya itu sekedar undang makan-makan Untuk ikhlas ya kemudian Dia bersyukur kepada Allah gak ada masalah ya. Tapi Yang pasti jangan sampai tunangan Kemudian sukar kincin Yang melakukan perbuatan yang memang tidak di Dicariatkan Kemudian dipertontonkan Keduanya di depan umum sebelum menikah Itu juga tidak benar, bahkan sudah menikah pun juga tidak Seperti itu, maka lihat Kalau memang ada kegiatan yang berbuatan maksiat Ya, jangan hadir, beda hadir demikian. Naam, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang ada Ustaz. Ya. Baik, sebagai uh. akhir pertemuan kita di sore hari ya. ini, ada yang bisa antum sampaikan? Silakan, Ustaz. Ya. Akhir dari perjumpaan ini Maka mari kita obati kebutuhan ini dengan ilmu, mari kita obati kebutuhan ini dengan bertanya kepada ahli ilmu. Dan kita minta kepada Allah supaya kita ditambahkan ilmu kita, diberikan manfaat ilmu kita. Dan kita selalu berdoa, ilma fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan tambahkan pemahaman Mudah-mudahan bermanfaat. Allah wa'ala'ala biasa sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا ومن الحمد لله رب العالمين سبحانة اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسسرك وأسوب لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته